Til tidspunkt er velkommen til endnu en herlig udgave af Noget om filmen. Jeg sidder her sammen med min kære medvært Peter. Halløj. Og øh, i dag har vi ikke de gode mikrofoner. Nej. Sådan er det. Det er I så vant til. Det har I været vant til flere år. Ja. Øhm, men, øhm, men næste gang har vi de gode mikrofoner. Ja. Tror jeg. Nu vi. Det er sat. Nå Peter, er der sket noget spændende i livet? Jeg har syg. Nå spændende. Og får du fire udkommet. Mm. Det er sådan jeg, det. Er var da syg for 10 forlad fjod kan har det. Download the Nej, jeg har været syg fordi at uh, Tommy smittede min kæreste, og min kæreste smittede mig. Hm. Så fuck Tommy, hvis endelig. Okay. Nu skal vi tale med det. Vi er til til fest sådan, men var syg. Hm. Det gider også er okay. Ah, men fuck Tommy. Selvfølgelig. Klart godt. Ja, det er det bliver jeg glad for Ja ja. Når piller det du godt. Okay. I dag, der skal vi se nogle trailers. Ja. En trailer vi skal tale om nogle trailerer, så skal vi tale om en ja. tale om trailer, ja. så skal vi tale om to film, ja. nemlig Slow West ja. og Bone Tomahawk, ja. to westerns, og så har vi nogle spørgsmål fra jer, kære lytterere, og så skal vi selvfølgelig også tale om nogle ting, vi har set siden sidst hul. Det, det, det er planen, Peter. Skal vi starte med et kort adblik og tale om dit årskæg? Det kan vi også. Okay. Hvorfor har du valgt at lave årskægget igen? Sådan for real den her jeg Ved jeg ikke. Har du kunne då åskeboks jeg så du produkt twistede lidt. Nej. Du kunne du skal give årskboks. Det gider ikke. Jeg, jeg får ikke lov til at halssælinje. Hvorfor fik? Fordi marinbe sur. Nej. Du er aldrig meget sur. Jeg skal du ikke finde i. Du gider ikke at få noget aftensmad for kippapia. Det skal du ikke finde i. Men det er altså lige læde det i dag. Nej, kom. Mm. Jeg, jeg får ikke lov at have det en dag. Du skal fandt fem skåle. Det gider ikke. Det bedre bedre. Jeg lader du apropos Vores podcast spiller. Ja, hvis vi nu kigger på Matthew Fox i Bone, Tom og Hawk. Det er også det godt er er ikke det er det er et godt overskæg. Det er godt overskæg. Ja, han er rigtig godt overskæg. Det er ikke engang snorligt eller noget. Sådan, i mit, efter vi så traileren, havde jeg sådan ja. bildt mig ind, det var snorligt. Ja, sådan, det er mit overskæg. Mit overskæg, det ejer sig til at snorre. så skal man have deres lille feb. Nej. Så, det skal der. Eller jeg har febben. Okay, så har vi. Jeg har febben. Du kan ikke du ja. sige noget imod, ja. jeg har febben. Det har du, her musketer. Tak. Er det, en det er mere musketerende Western, når man har fem. Det er et fremragende western Peter. Jeg tænkte på Kurt Russell, da jeg det, og jeg synes, det passer han fint. Han har jo mere sådan en sweet sådan handlebar til en kørende. Ja, ja, men... Hans skæg er også en nyhørte bånd. Det er også en, en nyhørte. Peter, vi skal tælle med en trailer. Ja. Nemlig traileren til øh, Zoolander 2. Mhm. Hvad -hmm. hedder den, men det? Mmm, jeg har den kaldt Zoolander. Mhm. Men... Ja, du er interesseret på at vi skulle se traileren til Så du ville se den. Mhm. Mm Valet i dag der da er så at traileren har kommet ud så jeg havde helt glemt den nøjagtig lævespulen henter to. Mhm. Men tænker du så om uh, Sulander 2 efter at have set traileren? Og, øh, man så kan du måske starte med at sige at, at, at da jeg blev min under med da, de var ikke at læve til den to, så kan man så tænke på, at det allerførste jeg tænkte, da jeg mig, med hun på oh, nej. Fuck, hvorfor gør de det? Mm -hmm. Fordi Sulander er en fremadrettet komedie. Øh, og du kan, ikke, du kan ikke gøre det bedre eller lige så godt, Tror øh, Det er sådan lidt ligesom dummer, dummer og to. Men kunne de så det bedre? Well, jeg synes overordnet set, at den her film særlig har lavet ud. den ser specielt show, ud, og det ligner sådan en lavet spy-agtig action-kul. Okay, så, så lader mig... Ja, ja jeg lige til for først. Men okay. jeg synes, den her film så vildt ja. i starten. Meget langt ind i traileren, synes jeg, den så er ja, der Nej, der er øjeblikket øjeblikke allerede forholdsvis tidligt. Ja, det er... Justin Bieber revealed... Det er, ja, det er ikke tidligt, det er forholdsvis tidligt. Men den skifter... Og Justin Bieber revealed Og mere specifikt, da han siger, oh fudge Det er selvfølgelig lidt fordi, Peter At der er sket det underlige, at Justin Bieber har udgivet et godt album Jeg ved ikke, hvad det skal forholde mig til Den store hemmelighed er Justin Bieber er en ganske fin musiker Jaja, men nu har han også lavet noget musik, som er okay Han har lavet okay musik Nu har jeg anbændt en U-ray-koncertbuk, man tager med Justin Bieber Jo, men før var der sådan kedelig sukkere pop Og stadigvæk noget af det Det var begyndt at gå hen imod noget lidt bedre han har den der... Noget øh, lidt mere vokset. Jeg kan ikke huske, hvad han havde den der... La, la, la, la, la, den er meget god. Slung is you love me? Ja, ja, den, okay. den, den er nemlig god. Og det lyder lidt mere... Det er sådan noget Justin mm. Så Justin Bieber's ting er jo, at han prøver at fusionere Frank Ocean og Justin Timberlake helt mm. tydeligt. Og det er han ikke helt lykkedes med endnu, men nu har han bare lavet album, som lyder som de bløde stykker i Bring the Horizon. Ja, specifikt der også nyste Elektropop. Øh, mm. Altså, jeg vil også sige, har jeg, det er godt nok lang siden, jeg har det nye Bring Me The Horizon. Jeg nok stået lidt af på det. Det var lidt for ja, fæsentligt til mig. Det er noget af det, der er meget godt. Doom, det, er ikke, der det er ikke deres bedste album. Doomed er Doom. Doom, der gode, resten er Jeg har faktisk stået af på Doomed. Doom, og jeg har faktisk enkelt hoppet på på blasfemi. Som jeg ikke kunne lide til at starte med. Mm. Mm. Mm. Ja, det har jeg hørt. Ja, ja. Det er langt, det er mange måneder, siden jeg har hørt det. Det nye Justin Bieber-album. Øh, underlig elektropop. Underligt okay. Der er, er nogle tang, der, der er der nogle det er helt vildt Han uh, er en dygtig sanger. Jeg kan ikke altid lide hans stemme, men han er en dygtig sanger. Ja. Undskyld. Og uh, det virker til at være velproduceret, synes jeg. Rimelig velproduceret. Lidt overproduceret, men ja, overhovedet set. Det er kan man sige om um, Alp Bring The Horizon. Jo jo, måske lidt mere interessant produceret på nogen måde, men altså, det her det er lidt mere mm. middle of the road. Øh, det ved jeg ikke. Hvis man skal høre sådan musik her, ja, så er The Weekends nyeste album nok stadig bedre. Weekend men... er rimelig awesome jeg kan ikke lide ham, men jeg kan godt lide nogle af hans sange. Øh... Jeg godt lide, at hans sange handler om altså at stoffer og sex med folk. Jamen, det er sådan lidt det, jeg ikke kan lide, først han ligger sådan lidt usympatisk. Mega, men det er sjovt ved det. Ja. Men, men til gengæld så, øh, så er... Can't Feel My Face. Can't Feel My Face er rimelig god. Øh, er det en måde, også... den hedder? Ja, det tror jeg nok. Hmm. Men det var bare lidt sjovt at opdage, at det nødte Justin Bieber, der var sådan rimelig godt. Ja, mærkeligt nok. Vir virkelig dårlig cover, til gengæld. Men, øh. ja. Justin Bieber har fået noget underligt hård, som egentlig er meget cool. Ja, det går ud fra det der Spotify-billede, der er helt opladet ned. For det tror okay. jeg, sådan, at han har fra. Det var det, det sidste, jeg har set ham. ham jeg tror, at han har gået væk fra det igen. I don't know. Jeg vil ikke lide det Spotify-billede, men det synes meget cool. Det der halvlange, ja, ja. halvcut-agtige noget. Den ja, ja. ja, beder du meget godt. John Bieber har en spøjs-stil, nogle gange fungerer den for ham. Så nu, ja, vi har gjort det med Zac Efron, Peter. Skal vi til at elske Justin Bieber nu? Altså, jeg har faktisk i lang tid haft det lidt sådan, det er sgu cool nok. Du er Billy Nej, men det, han, der, der findes meget værre popkunstnere end Justin Bieber. Jeg elsker Bieber. Hvis det ham, der skal sådan føre fucklen videre efter Justin Timberlake, og sådan noget, så skal vi finde, at det en mere Justin Timberlake, for han virker sådan lidt gammel og kedelig efterånden, når han laver nyt. Jeg har ikke set Justin Timberlake i sådan 15 ja, år. ikke særlig lang tid, han lavede nyt. Det var bare ikke særlig interessant. Nå. Okay. Han er måske en eller anden sådan, men. sanger. Har du hørt det nye Chris Cornell-album? Nej. Okay, fint nok. Er det, er det er ikke er nogen, noget? har? Har du? Ja. Det ved jeg ikke. Er det bedre, den der, She's a bitch, eller hvad den er? Ja og nej. I said no, that bitch ain't a part of me. me. Æ, Man, æ, og gå fra fucking Black Hole's son til den sang. Jesus. Chris Connells første album, Euphoria Morning, er en klassiker. Ja, yeah, det er okay. Har du hørt det? Yeah, det okay. Forrygende album. Næsten lige så godt som David Navarro's øh, debut og eneste solo album. Æ, men det nye, hvad hedder det, Chris Connell er okay, det, fik, det, lidt, kære, det mm. Warne, Simon, er lidt kedeligt. Det er ret kedeligt, du vil sige. Så er han endnu dummere ud nu. Ja. Tilbage til Solander 2, Peter. Yeah. Uh, Justin Bieber. Hvor er det, startede med? Ja, uh, det var sådan som liksom, The Turning Point. Og Justin Bieber var ret sjovt, men jeg finder jo det her face, han lavede. <laughs> Goodbye, world. Hans Magnum <laughs> var lidt god. Ja, det var uh, lidt bedre end Ben Stillers. Ben Stillers ja. well, det var jo også hele i Solander. <laughs> ja, selvfølgelig rigtigt. Men vi ved selvfølgelig godt, hvad det bedste øjeblik i den her trailer var, Peter. Jeg er ikke sikker. Var det Mugatu før det triste reveal om Mugatu? Ja, bestemt. Altså, jeg håbede virkelig, vi skulle se en film med ja. Mugatu. Jeg, jeg, Beef jeg var og... så, jeg så pumped på det, ja. da jeg det kom. Man bliver lige sådan, wow, wow, mega wow hvad, har hvad, har hvad har det gjort? Det er også forholdsvis sjovt, at han rivede Jeg ville faktisk ønske, de det til filmen. At de bare, ja. helt vandet gennem marketingen, havde lavet det en tro, at han var blevet kæmpestort, pumpet, overtatueret og skabret. Hvad nu, hvis de havde øh, brugt lidt i her, Peter? satte Will Ferrells ansigt ind på De Bautista. Jeg ved ikke, men altså, det her så også rimelig godt ud, synes jeg. Det så faktisk simpelthen godt. <laughs> <Det var> simpelthen. <laughs> det var simpelthen. Altså der var klart det var enkelte skud af det, hvor du ikke sagde hans ansigt, hvor det ikke var hans krop. Den der fake krop selvfølgelig, hvor det var en hel bodybuilder. Og altså, så kunne jeg, nu kan noget. jeg ikke lige huske, hvad der var, at Will Ferrell, han råbte hele tiden. Det var også okay, synes jeg. Han råbte vult af pyg to gange taget. i taget. Det var sådan lidt ikke rigtigt noget. Jeg ikke. Det var også okay, men det er, er fantastisk. Will Ferrell er fantastisk, som Mugato. Er hvis der er mere det, så er det okay. Altså, øh, Men udover det, lort. Jeg, jeg kunne meget godt lide, at det var det værste i traileren. Jeg synes bare, det var meget sjovt. Band no. Band jeg synes, han var godt castet Du falder lige ned i fælden. Det er lige præcis det der, der er problemet med Superlander 2. Jamen, jeg det bare sådan, hvis jeg skulle caste sådan en moderne model i sådan en film, så ville det nok være vanligt. Det, de gør i Superlander 1... Måske, måske det mest subtilt geniale move, de måske laver... Eddie Redmayn. Eddie havde måske lavet... Eddie Redmayn kan jeg ikke men det mest subtilt geniale move, de laver i Zoolander, er, at... Er det er to ting. De, tar, de to kendte, de tager med, er fuldstændig ukendte på det her tidspunkt. Billy Sane. Hvad laver Billy Sane? Hvad <laughs> laver okay. Billy Sane? Og så David før Californication. Og der er andre meget kendte folk med i filmen. Det var sådan lige de to, der stod ud som... Little Kings, for eksempel. Det ved det ikke, hvad det? Nej, det det, det der band af nepalesiske dværge, eller sådan <laughs> noget. Eller det er Nepal-themed ja, okay. band af dværge. Som det rigtigt. jeg ved bare her. Lad nu være med at tage med, for helvede. Det er sjovt, du skal tage Justin Bieber med. Men hvad så med at tage... Øhm, øhm, øhm... Nej, det ved ikke. Nu til jeg Hailey Joe Osmond med. Det havde været godt. Men han er jo ja, præcis. Du ville ikke kunne sælge af ham som model. Du ville ikke af ham en model. Nå, ideen er jo, at du en moderne model. Men nu, hvis moderne, så, høre, det. så det, det var det jo at sige, at den joke transfobisk, eller Jeg kunne ikke helt finde ud det. Okay. Altså, joken med Benedict Cumberbatches karakter. Nå, nej, var det det? Altså, det er, det, ikke. er det vel i princippet, men, men er, det, var det, er det stødende, eller okay. ej? Jeg kan ikke helt okay. finde det. Det tror jeg ikke, det var. Bare fordi det ikke var så sjovt. Men det var det sådan, noget, har du en dealer eller en... Øh, må man ikke spørge, er, en person til meget det var en måde, de gør sådan joke på. Det var bare lidt jeg kunne, jeg kunne bare ikke vurdere det. Det tidligt at transkortet. Nå, jeg kunne bare ikke vurdere det. Det ved, jeg ikke, altså, det ved jeg ikke, jeg synes bare, han var så led. Det var det. egentlig også mere, fordi det fik mig til at tænke på, sådan, er sådan nogle jokes okay, hvis de rent faktisk er sjove? Altså, det synes jeg helt klart, ja. Modern day. Altså, jeg synes det var det, jeg fik dig taget over det. Nej, nej, det skal jeg heller ikke. Jeg vil, jeg det er ikke, fordi jeg... En som sådan tror, at trang skulle nødvendigvis blive det, men jeg Hvorfor? var mange andre folk, der ville blive det, altså folk, der netop kom meget op i smidt. Og man kunne meget op i men det er dog folk, der gør. Jeg synes, at det bliver bare nysgerrig. Det bliver en dårlig joke. Det, yeah. var, det var det mest stødende ved det, synes jeg. Yeah. Jeg synes generelt, at Thriller så frygtelig, frygtelig dårlig ud, men den havde de her to momenter, som var okay. Det ene moment blev så ødelagt, da han ikke var mega buff. Så han var... Så det fik mig primært til at på, at det nysger sin bieber, og du okay. Jeg kan bare gøre forhold til mig, om hun gerne slukker øden i fængslet, den er dragt Det er også okay. Ellers skal vi komme videre til nogle af vores anmeldelser. Ja. Uh, yeah. Hvad skal vi starte med? Slowest. Slowest. Okay. Lad os straffe langsomt. <laughs> og så gå op til knogler. Lad os starte med en uh, <laughs> utrolig korte film, og så gå til den utrolig lange Oh, it happened, actually. Jesus! So yep. It was also a bit short. There you? came yeah, yeah, a little clip from... Slow. West. West? Rose, my love. Jane, my Romeo. Once upon a time, Jake Cavendish traveled from the cold shoulder of Scotland the baking heart of America to find his love a jackrabbit in a den of wolves Arms abroad, boy Sir, I'm Jake Cavendish son of Lady Cavendish We're all sons of bitch Keep heading west solo You'll be dead by dawn I take care of myself Sure, kid You need shelter, Owen. Let's drift. Care not why I'm headed west. No. It was an accident. It was all my fault. Hey! Oh, my, my girl and her father fled from Scotland. Nobody knows where we are. Nobody knows who we are. The bounty hunters. What do they want? Blood, money. And 2000 dollars. This is a certain breed of undesirable. Just what breeds are you? May I enter? Free country. Are you headed west? North. West? Big storm coming. It's big trouble. I've been waiting, Teaming up with that? I think that's smart play. There's more to life than surviving. Yeah, there's dying. Kill that house! Yes, sir, no, sir. Three bags of bush. But I don't wanna talk about it. Deep in the West, kick over any rock in a desperado. Crawl out and knife you right in the heart. Lay your finger on her and I'll kill you! When a boy play, so... Det var et lille klip fra Slow West med Michael Fassbender og han der er drengen jeg husker, Cody Smith McPhee. Cody Smith McPhee, den lille S dreng fra The Road. Blood. Yeah. The of The, <laughs> The Broad. I hovedrunden, instrueret av hvem Peter? Jeg fucking sommerlede klar. <laughs> nu er du sikkert væk når jeg går tilbake til fucking væk når jeg går kan jeg fortælle mig, hvem er John McLean. Det er rigtig fortæller. Og øh, har du lille opsmiddelklap? Ja, kan vi først, og så kan vi komme til det andet pis. Det vil <laughs> jeg større øh, med. En ung, skotsk mand rejser tværs over Amerika i jagten på den kvinde, han elsker. Tiltrækker sig opmærksomhed fra fadløs, der er villig til at tjene som en bejledning. Okay. Langsom vest. Så hvad var han med? Han hedder Cody, jeg glæder bare Cody. Cody Smith McPhee. Cody Smith McPhee. Han... Er en øh, en skotsk fyr som rejser til Amerika for at øh, redde sin eller kæreste, den skulle stakpoor, men sin elskede mm -hmm. øh, som er flygtet fordi at øh, well, vel hende mere, far, vel er mere, er mere for vel mere forsøgte genforenes med den der æde Ja, jo, altså de hen eh øh, hende far er eftersøgte og øh, de rejser sig igennem det her øh, western landskab og i fastbanner den her øh, hvad det? lovløse eller bounty hunter han vil egentlig som øh, hedder det Team Up sammen med uh, Cody forhåbredet. Uh -huh. Den elskede. Du kan også sige Jay, det hedder karakteren. Jay. Er det ikke den her? Jo, det er muligt, det er muligt. Uh, Peter, uh, Slow West kan man se i biografen, mm. jeg ved ikke om. Den er måske uh, forsvundet fra biograferne efterhånden, men jeg uh, kan også se på, ses på iTunes. Men Og uh, hvad synes du om uh, Slow West? Jeg syntes, at Slow West var okay. okay. Uh, jeg vil rigtig gerne at den skulle være sådan rigtig god, og så vi hørt rigtig meget buzz om den. Um, og jeg synes måske i virkeligheden, jeg synes, at den var, den var udmærket, den var fint skud nogle gange, men den var også lidt for opstøltet nogle gange, synes altså der, der var nogle meget sådan artsige skud, som virkede meget konstruerede, og som ikke altid tjente tvivlens for fordel. Øhm, um, og så altså, synes jeg at ellers, at den var lidt kedelig og forudsigelig. Jeg synes, at der er andre, west, andre film og andre westerns, der har haft lidt det samme, det samme tilgang til øh, westerns genren, som jeg måske synes er mere interessante. En skuespillede var, var ganske godt, ender i linjen, og jeg synes, at stemningen var fin. Og det var jo en fornøjelig film. Altså, det var ikke fordi, at den var forfærdelig eller noget helst, men den gjorde bare ikke noget indtryk på mig. Well, Hold Peter. Godt fra du. Jeg tror det her, men jeg elskede Slow West. Det var en fremragende film. Jeg mener mig lidt smule om Prince Avalanche. Årets bedste film. Noget film i 2013. Og så er det bare en rigtig, rigtig god western. Der er, altså, der er jo tvivl om, at noget af det bedste i den film er længden. Fuldstændig perfekt længde. Og jeg har flere film, der burde være en time og 20 minutter langere. Det passer faktisk overraskende godt. Det passer rigtig godt til western-formatet. Fordi det er ikke en specielt langsom film i virkeligheden. Der sker egentlig ret meget hele tiden, og filmen er meget sådan koncist og præcis og kommer sådan klart frem til sit mål. Det er ikke alt for meget sådan udenomnsgøjl, synes jeg i hvert fald. Det er rent nok, at der er nogle artige skudmer, samtidig er det vildt flotte, at det er en super flot film for mig. Mm. Teksturerne, nuancerne, øh, hvad hedder det, øh, farverne er virkelig, virkelig smukke. Øh. Jeg spørger lidt, det som er, der nogen, der har forsøgt at lave en Wes Anderson western. Ja, det kan man. Det på mange måder det er det også lidt, det der er, bare uden så meget gøjl. Det er, sådan, det er som om de har taget Wes Anderson's cinematografi, og så ikke rigtig sådan, puttet så meget fjol i det, og det kan jeg egentlig rigtig godt lide, fordi nogle gange synes jeg også, at Wes Anderson overstyrer, og mm. under, sådan, som Moonrise Kingdom er en rigtig god film, fordi den ikke overstyrer helt så meget, og forløb hele tiden. På nogen måder. På nogen måder der den Bruce Willis, men det er også meget sjovt, at han gør det. Men ellers er det sådan, egentlig meget sådan, rørende kærlighedshistorie. Og Slow West synes jeg også er en, en fin, film, og... Øh, Utrolig flot, utrolig enkelt, gode action-scener øh, og fremragende skolespillet, synes jeg. Jeg synes især, Ben Mendelssohn er virkelig, virkelig god i den her bynge. Stjæler den sådan lidt godt skæg, godt look, virkelig god pels. Jeg synes, at Ben Mendelssohn er godt glad den. Hvorfor det? Han er sådan genial i den. overspillet på en fjollet måde. Jeg havede hans kostyme. Oh, jeg synes, jeg synes det han var en... Øh, Ej, nej, nej, nej, nu blev det, komplet, det helt langt væk. Altså, jeg synes, det var Ej, na, na, na, ladet. Du, du, du er helt væk, du er helt væk. Det synes jeg virkelig. Michael Fassman, var rigtig god i den. Han Cody-fyren. Han ja, hans god. karakter var bare lidt lad og one note, synes jeg. Jamen, det er en meget one note film, jo. Altså, ja. det, er, det er en enkelt, det er en simpel film. Ligesom... Men det, det, det siger mig bare ikke noget. Nej, det ved jeg ikke. Altså, det, jeg synes, westerns er gode, når de er simple og brutale på en eller måde. Det er simpelthen, at den har begge del den her film. Jeg synes, en smuk film, jeg synes, det en enkelt film, og jeg synes, at plottet er øh, præcist enkelt, og ikke alt for... Øh, altså, jeg synes, i virkeligheden synes ikke, det er en særlig prædensøs film. Den har, ja, den synes, har, den længe den længe. har en nogle super prædensøse ting i sig, sådan noget der, hvor de, her, de møder de her sangere ude midt på, på prærien, mm. øh, og så står han og synger på fransk, og så har han Cody, han øh, taler til dem på fransk. Men det fungerer rigtig godt, for det giver ikke super god mening i forhold til, hvem Jay er, den her adels... Mm. Fra, fra Skotland og sådan noget. Øh, så, så jeg synes helt ærligt, jeg tænker, at jeg har rigtig fin mening. Jeg synes, at det her callback med de svenske børn fungerer godt. Øhm, det er jo en, de en, svenske. Ja. Mm. Jeg synes, det er en meget drømmende film. Øh, det er ligesom, at det hele kunne være en drøm, et andet sted. Det, altså, der, er også, der er sådan lidt fantastisk over den på en måde. Øh, især selvfølgelig i forbindelse med sådan, drømmesekvenser, der ligesom leder hen til noget, der skal i slutningen af filmen. Ja. Øh, yeah. Det ved jeg ikke. Det er bare for mig behøver film ikke være så ultrakomplekse. De behøver ikke være så... Øh, det når de har en eller anden skønhed i sig. Og det synes jeg virkelig, Slåbester. Den, den dræmte noget godt for mig. Men det er ikke en film, der har meget sige om. Altså, man jo at tale om alle de forskellige skud, men så mange af dem er jo heller ikke en kortfilm. Mm. Jeg synes sådan noget, som... Altså, der er bare ting i den, som jeg synes er virkelig gode i. Jeg sådan noget, det her skud der det smør, hun hele tiden prøver at få til at... Det er ost, eller hvad det er, hun laver. Det er også meget noget. mærkelige ting. Jeg tror, det er sm en virkelig god farvekomposition. Det er sådan nogle simple detaljer, som, som jeg synes, det gør utrolig godt. Det er en film, der virkelig prøver at være sådan kunst, uden at det bliver prædenciøst. Fordi, fordi han som en instruktør og sin matograf kan håndtere det på en eller anden måde. Øh, og det synes jeg er meget positivt. Så synes jeg også, at uh, The Hound fremmer godt lønk. Well, det cool, han er med, fordi han er cool. Selvfølgelig, men... det er cool. Han er den beste i Game of Thrones. Ja, yeah. ja. Yeah. Game of Thrones også noget bra, så... Peter... Han er det bedste i Game of Thrones. Ja. Yeah. Ergo han er han også rigtig god i denne jeg kan bedre lige den første The Mountain. Han er The Mountain. Mm -hmm. Det er ikke ham der The nej, nej, ved godt, men det var joke, fordi han er den første The Mountain med den én scene. Nå, nej, okay. Men, altså, det, det var bare sådan lidt. Det ved jeg godt. Jeg <laughs> det Jeg siger bare, hvis Haptur... Hvis han havde havde den, den bedste karakter i Game of Thrones, oh, var den jeg jeg første det? Det, The Mountain. Hvis Haptur Bjørnsson havde <laughs> været med... Han... Jørgens... Årh... Oh. Du er faktisk nødsat sto att det der. På sig sig vi sender du, du er faktisk det der. Haft Torbjørnson tog fordi alle andre har vært på det så lenge nå. Alle elsker Haftorbjørnson. Ja. Jeg lige er litt glad elsker for du. Er. Jeg elsket Haftorbjørnson først. Lars, det men, kan Timothy den gladeste person i verden. Du må være enig med mig. det er enig litt riktig, men du må være enig med meg. Jeg var den første der ste på Haftorbjørnson tog ut. Du den første til at bestige Hafthor Bjørnsson, det er ikke det? Yes, egentlig... nu overvejer jeg overvejer at stige af. Jeg vil jeg gerne lige, lige give det til 6. sæsonen for at finde ud af, står af Hafthor Bjørnsson 2. Men, vi er enige om jeg den første til at stige på. Han er, er bare sådan, åh, se, jeg er stor, øh, jeg er fra Island, åh, jeg kan bære et træ. Ja, hvad er, det, der er problemet? Det er Mika lavet. Nej, det er ikke lavet. Åh, jeg er en viking. Er en viking? Hvordan har, har du set den her vejs dokumentar? Hva? Om ham? eller um, islandske stærkmænd, var han? Den, den har jeg også lidt. Ja, var han med? Hvorfor skal vi bare sætte sådan en kort vejsting? For helvede, han er jo stjernen! Jeg har sættet en vejsting om islandske strongmænd. Men de er mega lavet! Fuck islandske strongmænd! Nu stopper du! De er vikinger bare fordi de store mænd! De bor vejstet så en... Plædjer og alt muligt fucking plædser mod! Ja, man sejler tydeligt langskibe og raider folk og de det er godt, de ikke gør det. De løfter tunge ting. Så er det vikinger. Det er da de der hossede, de der vikinger. Det gør de da. De siger, de der mig <lød: sandidate> <Jeg skriser> så er der mere sådan... Åh, jeg er totalt over vikinger, prøv at se mit skæb så stærkt. Jeg er mere Thaumont for Thaumont-filmen, så det der som om man viking. So kan du ikke lide thormant? Nej. What?! Det er bare, fordi han er en lavet, rødhåret hipster. Han er det bedste skæg. Ikke vil da nok fordi han ikke kan finde at sige, the home of series. Nej, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes også, at han er god i øh, Force Majeure. Rigtig god i Force Majeure. Ja, men det er fordi han er mega lavet i ja, lige præcis. Han spiller mig godt. Ja, ja. virker som en mega lavet fyr. Men han er også rimelig lavet i Game of Thrones. Vil gøde at fungere rigtig godt. Ja. Og Torbjørnsen også mega lavet Game of Thrones. den gøde ja, også fungerer. mega godt. Det gør ham så ikke sejt. Og den der ene scene bliver der rimelig Hvad er den ene scene? Well, det var sådan det øjeblik, hvor jeg virkelig stod af Game of Thrones. Det er fordi, du er så, du så er følsom. fucking torture porn. Sådan, du, ja, du er så følsom, Peter. Jeg, så jeg har ikke lyst det. til at kigge på sådan noget torture porn, hvor folk bare bliver ved at råbe rape, rape, rape, mens de klækker øjnene ud på Nej, nej, nej, nej. Hva, hva, det svarer til de der klip fra sådan en Street Fighter-turnering, hvor folk sidder og råber rape that bitch igen og igen. Ej, det er Game, Game of Thrones, Peter. Kunne like du endelig ikke lide Carl Han er også et verdenslaget, simpelthen. Også altså i Sandheden om Jason Momoa er jo, at han er en megakult cool fyr i virkeligheden, og han er bare ret dårlig skuespiller. Jeg har bare set nogle interviews med ham, hvor han er megalad. At, og folk spørger på? sådan, oh, du så stor? Og så fuck a lot. <laughs> <laughs> det er da mega sejt. Det er nu hun i. Det er da mega sejt. Nej, <coughs> det er megaladet. som er ligesom det er en interview, jeg sidder gang med Dave Navarro, hvor han sidder og snakker om sådan, han forstår ikke, fordi sådan, han stod af en pornofilm engang. Mm -hmm. Hvad er det i forhold til porno? Jeg ser aldrig porno. Hvorfor ser du porno? Det er lidt som om, hvis jeg hvad det, var sulten, og så kiggede på et billede af en sandwich, når jeg bare kunne gå hen og spise en sandwich. Jeg kan faktisk selvfølgelig ikke høre, men jeg røstebryder. Ja, ja, det er klart. To to the Hound, fremoverne. Vi sidder der og vi sidder og vi sidder jeg ved ikke, jeg har ikke så meget andet at West, det en smuk film, det er en flot film. Jeg synes, det er, det samme ting, men jeg synes, det er en rigtig god film. Jeg synes, at Ben Mendelssohn er super god i den. Jeg kan godt lide Ben Mendelssohn. Hvad kan du lide? Jeg har ikke været med så meget andet. Tak nok, nej. At... Jeg ved jo, han er smuglet. Jeg kan godt lide Ben Mendelssohn, jeg synes, han er rigtig god. Han har godt ansigt. Det har han, og det bruger jeg de også godt, den der film. Men, yes, det er en ganske flot film. Det er fint, den er kort, det er fint, den er komprimeret, eller man skal sige, og den er kompetent lavet, men den sagde bare ikke noget. Altså, jeg siger ikke, at det er dens bedste film, men jeg synes, den er, den fungerer ekstremt godt, så jeg, det den er. Jeg synes bare, den var, altså, super forudsigelig i sin udførsel. Altså, den var præcis hvad jeg... Altså så snart den film i gang, havde jeg en klar det, om, hvordan den film sagde jeg ud. Men det er heller og, og hvad det var. Og det, og det, og det, og det, det er, ikke, altså, det er ikke mig. Altså den, den gjorde bare intet for mig. Men det var heller ikke altså, det rigtige, jeg kom til filmen for. Jeg kom til filmen for alle de våge skudder, selvom jeg måske vidste, hvad den startede og slutte med. Og det var, det var mærkeligt, hvis du kom til filmen for, at den var noget for mig. Nej, for jeg håbede, den blev overrasket. Eller jeg blev overrasket. Nå, det var ikke altså, nødvendigvis det, jeg ville, altså, ville have ud af den. Men... Jeg synes, der er nogle ting som, det der hus ser fucking awesome i den, her, altså, I den her genre af filmer, så, så kan jeg ikke lide sådan skud. Altså, okay. det, det er ganske få film, jeg kan lide sådan noget. Fordi jeg synes, det bliver for meget teater og for lidt virkelighed. Det er Man kan jo ikke lave sådan en skud i teater. Det ligner, altså, det ligner et sæt, der er en plan. Nå, det er det, jeg godt kan lide. Jamen, det kan jeg ikke lide. Det ved jeg ikke. Det, det, altså, det ganske, det sommer, det ganske jeg få, at det virker for mig. Og jeg synes, den er for et forsøg om at merge virkeligheden med det her element. Jamen... Og jeg ved ikke, måske virker det for mig, at Chris Andersons film, fordi han går så 100% ind på det. Det synes jeg også, ja. Altså i fucking, hvad hedder det, Life Aquatic with Steve Zissou, hvor ubåden pludselig bare er en teaterscene. Jo, altså, man hører alt, man men hører. Sådan noget sådan noget sådan. kan jo godt være lidt subtil. Altså, det, i den her film er der hele tiden, ja, ja, at man er drømme lige fra den allerførste scene, hvor den ligger og kigger op i lukken. Indy. Hvor det her, hvad hedder det, himlen er sådan lidt underlig og spacey og sådan noget. Så der er helt sådan der drømmefilter ind over filmen. Indy. Jeg siger bare, og det er ikke fordi, jeg siger, at jeg det er grimt eller, eller ikke, at lade men det mellem den her film lander imellem virkelighed mm. og teater gør ikke mig godt nok for mig. Det tror jeg næsten bedre at jeg kan lige et eller andet sted, men altså jeg kan også gå lige til vores center, så det er ret svært for mig, og ja, ja. det er det der på sæn kritik på, men jeg, jeg kan bare hænge, altså. Og jeg synes også det jeg jeg jeg efter den her film med sådan en følelse af at den dum god film. Men jeg havde rodlykkes sind igen og jeg var så lidt ikke. Men det er også sådan en film, hvor det altså hvis man ikke kan lide det, eller hvis det ikke kan lide det i en smag, så er det er jo ikke noget for én, for der er ikke så meget andet den, og det synes egentlig mm. man Godt kan lide det, så er det også fantastisk. Så er det noget af det bedste, mm. jeg har set det i hvert fald. Så øh, for mig fungerer det. Skal vi give den nogle karakter? Ja, lad os Well, jeg, jeg vil gerne preface, uh, preface det her med, med, at det er min ren subjektive holdning, jeg, jeg bruger til at give den her karakter. Fordi jeg synes, det er en kompetent udført film, og der er sikkert folk, der vil synes, den er fremovende. For mig er det en 2 ud af 4, faktisk. What? Fordi den gjorde bare ikke for mig. Nej, nej, nej, Peter jeg kan overveje ting til bebo. Det, det er nej, altså, det er det Altså det er muligt den kan til ændre sig med tiden, men lige nu. Ja, ja, Det, det ikke. Ja, det bare den følelse der. Du har givet to falske. Nej, den to Det er ikke en ting vi gør. Vi kalder det. vi kan ikke kalde ting tilbage når det. Det er ikke en ting vi gør. Så gør den spørgsmålstegn ud af. Jeg <laughs> kan det ikke. Okay, men jeg kan føle føle. Eh, men det er ikke sådan der den på den måde. Men jeg synes at øh, synes indfor altså den lykkes med alt det den prøver, ja. øh, og den knæm stykke gør det den gør bedre. Altså, jeg vil også give idé, at jeg synes, det er fedt, at den kan have så forskellige effekter for det. Men igen, du ved ikke, fordi jeg... Du har ikke ud fra vores diskussion, om du vil kunne lide den her film, eller ej. Ja, ja, det er ikke sådan en film, hvor jeg... Der er mange film, det er ikke sådan et hvor jeg bare sidder og er fuldstændig ultra-rørt, eller sådan Jeg synes bare, det er... Du knyttede ikke dine dillere op af TV'et, men du så... Nej, jeg kan ikke i hvert fald. Men altså... Eller så du i en biograf, fordi Altså, okay. Men altså jeg vil sige, det var en det var en, det var en den kunne ikke, næsten ikke have været mere vel for mig, men det den gerne vil være. Det Nå, synes man, jeg altså så. Troede vi ja måske os lavet Det er, 4 -4. er måske os unfair. Jeg skulle næve piller, men det er det var viden, og det holder du fast i det. Du kan ændre Jeg kan bare... aldrig ændre det. Ved, jeg ved, kan jeg aldrig ændre det, piller. det er egentlig bare fordi gerne Jeg vil gerne udtrykke hvordan den den overhovedet ikke gør noget for mig. Altså når rør inddrømmer min dilla er fuldstændig slap med til den. Jeg det kan jeg mærke. Eller... og jeg kan ikke finde altså det er enten, det er 3 ud af 4 hvis jeg skal give den karakter for hvor, sådan, hvor kompetent lavet den er. Det skal og det og Hvor god Kæmpe, den er, er til at være til den er, 9, det, er det er 3 ud af 4 hvis jeg skal give den karakter for hvor god det den er. Det kan man ikke, ikke sige sådan. Okay. Lad mig sige den altså ding. Nej nej nej. nej. Rolig nu, af... du siger for de virkelig lader give en to karakterer. Det gør jeg heller ikke. Jeg forklarer bare. Okay. Det er 3 ud af 4 hvis jeg skal give den karakter for hvor god den er til at være, er. Det er 2 4, hvis jeg skal give den karakter for, hvor meget det betyder for mig. Så den er. 2 4. Okay, fair nok. Peter, skal vi komme videre til vores øh, anden og Ja. Vi husker alle sammen, Peter har givet Slow West 2 ud som siger 4, nej. 2 ud af 4. ud af 4. Og øh, vores anden film her, det er så øh, Bone Tomahawk. Det en stor del af en der hedder noget med Fitzgerald. Med Kurt Russell i hovedrollen Jeg kan finde det om to sekunder øhm, Patrick Hans Wilson med, uh, S. Craig Sala Så oh, nej, det okay. fuldstændig forkert <laughs> <laughs> Med Kurt Russell i hovedrollen Sammen med uh, Richard Jenkins Hvorfor uh, okay, kan jeg ikke huske, hvem der vil jeg finde det uh, tror... Patrick Wilson Patrick Wilson, Kurt Russell Ham før, der spiller Toad i X-Men Matthew Fox, David Arquette oh, Matthew fuck ja, David Arquette Sid Haig, hvem, hvem er Toad? Hun der er Nick. Når han der er med par scener? Ja. Really? Jep. Ja. Og Sean Young, som jeg ikke anede, den var, men kom i tanke om efter at du lavede med i Blinktrollet. med i sin én scene i den her film. Så det var derfor, jeg undrede mig, var så højt fedt. Okay, nu skal komme klippet. Der kom klippet fra Bogen Tom. I'm going He's going to penetrate. Good evening. Civilized towns. You look a man direct in the face when you talk to him. This isn't comfortable. It's oh, not supposed to be. there's <laughs> a uh, situation. Serious. Mrs. O'Dwyer was abducted She is my everything and those savages have got her. God knows what they're doing to her every second. They're we delayed You know who did this? I don't have a name. How many of them do you think there are? It won't matter. You have no chance against any number of them I'm, I'm coming with you. No, no, I need you here. And this what the backup's for to help an emergency not stay back. I'm coming making a five-day journey in three days, riding along and sleeping the bare minimum. I know it's west of here. No cattle trail or anything else goes in that direction. If our horses die before we get there, or we go into hostile territory, weak and foggy with exhaustion, we won't rescue anybody. Don't be scared. I am a friend. You aren't. Damn you! You had no cause. If you want to question my morals, Do it later bless us O Lord in these that gifts which we are about to receive Det var et lille klip fra Bone Tomahawk, instrueret af en eller anden, før jeg ikke lige kan huske, hvad det hedder. Jeg har sagt det, jeg gider til det igen. Nej, okay. Han har kun instrueret så. én ting, før det en fransk gyser, så... Velkommen til Bone Tomahawk, Peter. Har du den lille opsmænd, klar? Ja. Hmm? Fire mænd, der er fastsat i det vilde vesten for at redde en gruppe fanger fra kanibalistiske hulebrugere. Okay. Det er næsten rigtigt. Ja, det handler i hvert fald om, at Patrick Wilsons kone bliver kidnappet af nogle kanibaler, en form for indianer Trochlodytes, kalder han det mm nu Hvilket -hmm. øh, vi retning af hulebord Hulebord Ja, sten eller vinde eller sådan noget Men øhm, så rejser, rejser Sherriven Kurt Russell ud Sammen med Patrick Wilson Som har smadret sit ben Og øhm, Bruder Hedder kaktelspillet oh. Matthew Fox Lawns øh, en gamle federan Ja, som, øh, som vi hjælpe med at redde øh, Konen Så har de også Richard Dinkins med Der spiller Hvad nu han hedder øh, Chickory Chickory som er sådan en vice deputy. Mm. Og Peter, det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi har glædet os sygt meget til Bone Tomahawk. Den trailer så mm. forbredende ud. Nu bliver det jo spændende at få udløst spændingen. Peter, hvad synes du om Bone Tomahawk? Vel, well, jeg synes... Bone Tomahawk taler mig en smule, jo længere jeg kommer ind. Men ordentligt set synes jeg, den er ret fed film. Det her, det er en af den slags westerns, der, der passer meget bedre og sådan... Gritty, ultra-vold, forfærdelige vilkår, sådan nogle ting. Øh, alle er sådan noget. Øh, det, det passer mig, at det gør. Jeg synes, at og setdesignet den her by øh, i starten er cool. Øh, mest af alt, den her film, synes jeg, at hele det her maincast er mega godt. Øh, Overspillere eller underspillere eller et eller andet, på sådan en underlig måde, som jeg ikke kan forestille mig ikke er bevidst øh, sådan, og har noget fantastisk... Sådan, Cabin in Woods-agtig dialog Jeg synes, den film er mega sjov nogle Jeg synes, at Chickory er en fantastisk karakter. Jeg er vildt med hans præstation i den Men jeg synes, Matthew Fox og Patrick Wilson og alle de og Kurt Russell er gode. Og jeg kan helt godt lide Volden i den film. Jeg synes, rejsen er god. Den er måske lidt for lang. Og så... Er de der måske i virkeligheden sådan lidt for meget Hils- og weiss begynder måske i virkeligheden at minde mig lidt om den trætte krigere til sidst. Det er jo overordnet set mere en western end en horrorfilm. Der er helt klart horrorelementer. Han har nok lidt mere horrorforhånd. Hvis det Jeg er meget splittet med bogen tommer op, må jeg sige. Primært fordi jeg synes, der er nogle ting i den, der er rigtig, rigtig fede. Og nogle ting i den, der sådan... En dårlig Chikory. Jeg kan ikke lide Peter Jenkins i den her film. Jeg synes det er forfærdeligt. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at det, det fungerer derfor. Jeg synes ikke, at de overspiller den altid med vilje i den. Og det tror jeg. Chikory gør. Jeg er meget af med Patrick Wilson. Jeg synes, han er rigtig, rigtig dårlig i den her film. Men jeg synes Kurt Russell fremragende i den her film. jeg synes, at Matthew Fox er den bedste i den her film. Fox, han, hans karakter er sygt godt skrevet. Det er måske sådan en lille smule bias i forhold til Nå, Matthew Fox. Ja, altså, alle og hans flotte oversked. Alle elsker Matthew Fox i den og og flotte tøj i ja. den film. Ja, men det det, hans karakter er super perfekt skrevet. Den er, det er Kurt Russells på mange punkter også. Men den er Bruder-karakter, øh, som er Matthew Foxes karakter. Han er bare enormt velskrevet. Han har en mark, han har en historie, han, en ting. Mm. Øh, han er mega ting. Han er den her meget sådan, øh, psykopatiske person, som alligevel har sådan følelser indeni, og sådan der. Han er sådan klart det mest uddybede karakter i filmen. Ja, ja. Hvor synes, Patrick Wilson, han er ingen karaktertræk overhovedet. Han tumler bare igennem den her film som en komplet idiot, og så har han den mest, de mest redselsfulde monologer. Og jeg er ikke helt sikker på, hvornår filmen sådan... Det er klart selvfølgelig, prøver filmen at være sjov nogle gange, primært med chicory. Men jeg er ikke helt sikker på, at de der ting, som Patrick Wilson siger, er meningen, at de skal være sjove. Det synes jeg meget, at det er. Det synes jeg ikke, det er. det er sådan og hvis det prøvede at være sjov, så synes jeg ikke helt, det fungerer. Hvis det ikke prøvede at være sjov, så er det sådan et åndssvagt. Men det er altså lidt meningen, at han skal sådan lidt fjols. Ja, yeah, det fungerede bare ikke rigtig for mig. Altså, jeg synes, der er nogle ting i den her film, som er meget sjov. Jeg godt lige der, hvor konen siger et eller andet med sådan... Uh, This is what's wrong with being, uh, living in the frontier on the idiots. Sådan yeah, nogle så yeah, ting er fint nok, yeah. visuelt er det en fremragende film. Det er der ingen tvivl om. Altså, jeg elsker uh, næsten en visuelle stil mere end i Slow West. Oslo West er flot og bedre at lave og sådan noget, Men der er en eller anden æstetik over Bone som jeg bare personligt rigtig godt kan mm. Jeg synes, at de og er mega fede Jeg synes, at det lyd, de laver, er lidt lavet i starten Men man finder ud af, hvad det er, og det er ja, dem sweet altså, det, det var nemlig, jeg stod af første gang En af dem laver den der lyd ja. Og så var jeg sådan fuldstændig stået af Og så forklarede de der sådan lidt, lidt Nu er det sådan lidt ligesom i Jurassic Park 3 Ja, okay, men så dedikerer de sig Helt til det Så dedikerer de helt til det med sådan en rimelig gory scene Og der er nogen mega, mega stærke visuals i, ja. i Chocodite hulen og sådan. Ja, ja, så vidt jeg, altså jeg har hørt noget om, at de skulle have lavet det meste af dem med praktiske effekter. Det tror jeg bestemt også på. Jeg kan faktisk ikke jeg er, jeg er lidt i tvivl med, med det. Der. På meget CGI, der kunne være den, jeg, jeg er i tvivl med, Peter Jenkins sår i ansigtet på et Det ser rimelig fake ud. Det der hul? Ja. Nej, det, det tror jeg ikke. Men det ser rimelig CGI-agtigt ikke, fordi det er så dårligt. Nej, det, det synes jeg ikke, det gjorde. Er, så, det virkelig lignede bare tyndt af latex, altså. Jamen, det kan også gå mere. Men Nå, i hvert fald jeg elsker farvekompetitionen. Nogle fede skuespiller. Sådan Seth Hager også rigtig god i starten. Åh, jeg var så glad, da jeg så Seth Hager. Jeg elsker Seth Hager. Men jeg synes stadigvæk, at Bone Tom Rock er film, der kunne have været meget mere, end det den egentlig er med at være. For det første er den for lang. Ja. For det andet synes jeg ikke, at der er nok horror i den på en eller anden måde. Jeg altså, synes, det gør ikke mig så meget, for jeg er faktisk meget mere interesseret i alt det andet. Det troede Men det det ikke, mere mere det, ender, jeg mere, fordi der er, er stadigvæk underlige ting i den. Det, er sådan en, det føles som en horrorfilm men den eksen nok det er lidt som om der ikke er der for de altså, sådan lydeffekter øh, det her med de praktiske gore effekter alt det ting, så er lidt som om du prøver at være en horrorfilm men og jeg, jeg ved ikke den programmerer noget specielt men altså, jeg altså jeg synes det gik lidt bone to var lidt kedeligt hvor sådan, Slow West var meget så den vintre Det var bare sådan en intens oplevelse fra start til slut. Nå, men det er ikke nødvendig, Slow West er kedelig, den, den gør nej, bare ikke noget for mig. Altså. Nej, nej, det, det godt, men det synes jeg bare på For det første, altså, den, det store problem med filmen er, at den er mega lang. Hvis den har været halvandet er, timen, er lang, den, er, den er lidt over to, den er omkring to, to timer, og timer et kvarter. Nej, den er to og tolv, og de sidste ti minutter er at er det så meget, der er kvandisk nu? Den føles meget lang i hvert fald. Ja, omkring Den føles lang. Det er jeg også enig i. Det gør ikke mig så meget, at den føles så lang, udover der er enkelte øjeblikke, hvor jeg kan se, det her kunne godt have været undvældet. Og jeg kan sagtens se, hvorfor der vil være rigtig mange mennesker, der elsker Peter Jenkins i den film. Jeg synes det lidt med Peter Jenkins eller er det bare Peter Jenkins. Er det ikke Nej, det er Jenkins. Nej, det synes også, jeg er det er Richard Jenkins, og jeg synes, er, altså, jeg kan se, hvad der han gør, jeg synes bare ikke, det er særligt fedt, altså, det, er sådan, det forstyrrer mig i den her, ellers rimelig dystre film, og det gør det lidt sådan, forvirrende, hvad der er for sjov, og hvad der ikke er for sjov i filmen. Det, for jeg Stand synes, up, jeg, jeg jeg synes at andre dele af humoren i filmen er meget mere subtile. Jeg kan også godt lide enkelte ting, han gør, det er ikke fordi jeg synes, det er redselfuldt, han gør, han er meget god til det. Nå, men med hans karakter er det jo sådan alvoren, der mere subtil, synes jeg. Ja ja, og det, det fungerer. Altså det er ikke, fordi jeg synes, at sådan fungerer dårligt som sådan. Ja. Jeg synes det er stillet for meget til tiden. Jeg synes Patrick Wilson er meget stærkt i filmen. Men der tid hvor jeg synes ja, det, er det måske var fordi han er hovedpersonen, men han er den mindst interessante. Ja ja, han har ikke en karakter. Altså han er, ikke og en hans karakter, karakter er, at han spænder i stykker. Det er super <laughs> interessant. Altså jeg synes at bruge halv en hel film på at kigge på hans ben der er i stykker og sådan. Og det er sådan lidt kedeligt eller noget sted. Jeg tænker det kan være bedre, for... altså jeg går lige nogle af de her dialoger, Nej, jeg går lige til Broder udvikler så meget. Mm. Det, fint, og det er fint. Det er ret fint det medte Gibbrudern Hans karakter. Yeah, yeah. Jeg kan godt lide den der dialog han har med Kate Russell omkring øh, badet og al yeah. Det er lidt det der det bliver sådan lidt for fjollet og sådan uden kan idiot. Sådan. Uh, så Hvad siger du? Suppescenen. Er i den store fanas. Altså, Suppescenen øh, var temmelig god. Tænker du på Chausas scenen? Ja ja. Chausas scenen var okay, altså. sådan, den lidt... tæ, den ikke så. Det super... oh, okay. Men det team den til dukt forfærdigt. Det suppe var okay. Det det er der to der det her for noget. Og, det er sådan... og så kommer ham der borgmesterne, det synes jeg også er sådan, så er sådan lidt pladt. Jeg kunne godt lide det. Og de altså... you know how to spell troklodytes. Altså... Jeg, jeg synes, det føltes som om, at, hvad kan man sige, at, at en person, der ellers ville have lavet en eller anden splatterfilm tilbage i 70'erne eller sådan noget, så skulle havne i 2015 og lave en western i stedet. Det er jeg meget, meget ind i det. Og, virkelig... og det og det synes jeg er, og jeg synes også det er de fordi vi kommer med prøver på at lave en horrorfilm, det er bare de kompetencer man han vedkommende har med sig eller, eller Og så bruger man det i en anden genre. Altså, det, det, fungerer. det fungerer. Det godt for mig. Det er mere sådan, jeg, for... synes, det, det er som meget som interessant, en han... interessant. Det, det er en interessant af, af genre for mig. Det virker som en person der... altså, gange, for det meste synes jeg man kan sidde og kigge på en film og så tænke sådan den er strukturer dygtig og det fungerer at den her er elendig, og det fungerer. Fordi det er så gøjt på en eller anden måde, eller sådan noget. Her er der sådan der er lidt mere tvivlsen, der ting, han gør, som er mega gode. Altså, han virker til at være en god instruktør det meste af tiden, og han får nogle super gode skudder, eller nogle super uh -huh. fede ting og super fede idéer i filmen, der sådan en stil fremrag, og sådan noget. Så er der også ting, han gør, som er meget svagere. Altså, helt hjemme på bræns. Patrick Wilson og humoren. Ja, sådan generelt, der er, mange, der er meget i... Det kan selvfølgelig også... Han har også skrevet den her film, ikke? Jo. Så der er meget i manuset, jeg synes jeg er lidt fjollet, og han har ikke udviklet sin karakter ordentligt nok, bortset bare at nogen af dem er virkelig gode karakterer, mm. det er lidt en rodet film på en eller anden måde. Men man sidder helt lidt med en fornemmelse af, han er dygtig, mm. synes jeg, og har lidt, lidt aparte på en eller måde. Ja, ja, helt klart. Og så vil jeg så også i forhold til... Altså, jeg, jeg, jeg var nødt til at halværdes i denne film og double-tjekke, om ikke det var Rob Zombie, der havde lavet med. Det ligner en Rob Zombie-film rigtig meget. Men, men, det, som men det, det ligner Rob Zombie, når Rob Zombie er god. Ja, det gør det. Det, gør det. Altså det, ligner det ligner og også Street Rejects. Mere Devil's Rejects, vil jeg sige. Ja, men ja, Devil's Rejects er også den bedre editor. Ja, han, han er helt tydelig inspireret af det. Jeg er ja. ikke helt sikker på, at med det. Mere. Og der er flere folk, <laughs> der med i den her film, som er med i Cars Corpses. Ja, han er helt tydelig inspireret af det. Og, og det er sådan lidt... Altså, jeg vil så også sige, jeg tror, at... Altså, man kan jo også hype en film for meget op, og vi har hypedet Bone Tongue og virkelig meget op. Men jeg synes også, det er en film, hvor traileren er markant bedre end filmen. Altså, traileren virker super underlig, og super sådan creepy, og der er nogle virkelig underlige ting i. Vi havde ja, også set, jeg havde måske også ligesom... lige troet, det var mere Event Horizon, eller Valhalla Rising, in. den er. Jeg tror, jeg havde tænkt, den mere Valhalla Rising. Jeg tror, det er beskudt meget godt. Jeg havde tænkt, mere underlig end og Det er meget en det straight into Madness, eller ja. sådan ja, noget. Det så man, samlede vi... jeg lidt. I virkelig, så er jeg, jeg, jeg kunne ret godt lide den film, og jeg kan faktisk ret godt lide Den Trættende Kriger. Det er lidt en guilty pleasure for mig. Jeg synes faktisk ikke, den film er så dårlig, og den her film er rigtig meget ligesom Den Trættende Kriger. Ja. Så, så det er måske også lidt med det, at jeg gør, også lidt, uh, jeg det, at jeg var bare jeg synes løsende, også, altså... Det men, jo, men, så... men altså... Det, jeg, jeg synes bare, den film var... Jeg nød den øh, hele vejen igennem. Altså, der, er ikke nogen, der skal ikke have sådan nogen tvivl om, jeg sad og sagde til mange gange, jeg ville virkelig, virkelig, virkelig gerne have bogen Tomahawk til dig, årets bedste film. Og jeg prøvede sådan hele tiden at sælge den til mig og sige, at det her er det også årsomme og sådan noget. Det var det bare ikke rigtigt? Og der var sådan lidt mere det der med, så altså, jeg noget af tanke om, sådan what could have been eller for mig, det som den, den film, som traileren fik mig til at tro, det var, bedre end det, som Bone Tompock er. Mm. Men jeg kan godt se, at der er mange, der godt, altså, der sikkert synes, at det som Bone Tompock er, er meget bedre end traileren, fordi mm. det er sådan en meget mere straight western slash horrorfilm. Den mangler bare det der Apocalypse Now- ja, det sendte en tomat med sådan Der mangler det der vanvitt, som, som jeg bare rigtig synes, den har. Det er lidt mere straight, end jeg havde regnet med. Altså, jeg er selvfølgelig også skuffet over, at filmen ikke er det, som vi begge forventede, den ville være, eller håbede, den ville være. Um, fordi det, den film havde måske været en kandidat til årets film. Ja. Uh, men jeg var til gengæld også brugst og overslået, hvad den var, fordi det var noget, der passede mig rigtig godt. Ja. Um, jeg vil overhovedet og lade som om, at det er en kandidat til årets film for mig. Nej, det er slet ikke. Men jeg synes, det er en god film. Det, jeg synes, det er en god det, film. Altså, hvis man kan lide de mere sådan aparte westerns, der findes derude, især de mere underlige, moderne westerns, der er blevet lavet mm. de sidste 10-15 år, og man kan lide Gore. Mm. Så, så, altså, hvis du kan lide The Hills of Ice, og du kan lide I don't know, True Grit-remaket, eller sådan noget, så, så er det jo måske lidt en film for dig. Altså jeg faldt over den på samme måde, som jeg faldt over Creep, sådan fuldstændig tilfældigt, ingen hype, ingenting. Ja, ja, så havde det været noget andet. Så havde det været noget andet. Jeg har stadig været over specielt film, der okay. har stadig haft de samme problemer med og sådan noget, men jeg havde været lidt mere positiv omkring det, fordi jeg føler mig en til skuffet. Jeg tænker sådan lidt, at The Revenant bliver det, jeg troede den her film var. The Revenant er ja... Jo... Yeah. Det er bare lidt noget andet, for det mere en Chris-film også. Det fede, ja, måske, hvad jeg ved jeg, altså... Nå, men ja, altså, det handler jo mere om vanvittet krig og sådan noget, hvor jeg, jeg ville have, altså, det er den her kunne have været, og ja, det der sådan vanvittet i ensomhed og indrighed og noget, Jeg, jeg altså. troede, den her film ville være fuld, meget, meget, meget ligesom uh, ravenous. Har du set den nogensinde? Den her film med Guy Pearce? Hej, måske. Hvor at han... Uh, sådan, det er også en kannibalfilm, hvor det er en kannibalryster, jeg troede, det ville være meget mere sådan den, hvor der er så ekstremt meget humor. Den film er for mig rigtig meget det jeg troede Bung Tomha op ville være. Altså den Disney underlige vandets film, virkelig virkelig under men en mm. sindssygt interessant historie over på Netflix, som jeg så der. Jeg elsker Ravens mega meget. Den gammel? gamle ja, fra 95 til 97 eller sådan noget. Du så skulle virkelig tase ind. Jeg elsker Æ, det sted, den, det er den siger meget, men jeg tror faktisk ikke, jeg har set ja, den. Og det underlige de er så fuldstændig tæt på en anden, hvor der sikkert er andre der kan i, altså, men men men den er bare mere interessant, som jeg husker den i hvert fald. Oh, Robert Karl eller hvad? Ja, det lang jeg så den Måske husker jeg hey, den... Det er, der kan det også med den Ja, ja. Altså måske, øh, måske husker den som værende lidt bedre, end den egentlig er. Men, men for mig var den film, jeg kan huske, Altså jeg, især den første scene har en masse sådan, vanvide skud og sådan noget. Ja, er det en sort-hvid film? Nej, nej. Ja. Okay, der var nogle sort-hvide billeder her nemlig. Ja. Virkelig god film øh, for mig i hvert fald. Ja, jeg På nogle måder lidt mere klassisk end Bone Tomahawk. Der er sådan, altså, det er sådan en genrefilm helt ude. Men der er det der vanvides aspekt, som jeg rigtig godt kan lide. Mm. Øhm... Men båntommeret var rigtig god, det synes jeg. Jeg er nødt til at se den, den. Den der, jeg ved ikke, hvad man så kalder den, den hvor de kløver noget, Ringelig, uh, ja, ja, det var sådan. Rimelig brutalt. Der var fucked. Der fucked. Der fucked. Det kunne jeg De gravide kvinder var næsten for meget. Ja, det bliver sådan lidt for meget for mig, Men sådan. det var lige cool billede, synes jeg. Altså, det var veludført. Ja, men jeg synes måske bare ikke, altså de havde ikke nødvendigvis blevet vist. Det var nok, at de fortalte om ja. Og... F når de sagde Crippled, så forestillede jeg mig også noget andet. Altså, ja. Men det var meget fedt. Altså det så jo fandme... Men klart, altså højdepunktet, den er rent effektmæssigt, er en kløve scenen, når vi skal kalde det, altså... Det synes jeg. Den er virkelig vellykket, fordi den er, den er fandme uvan. Ja, effektmæssigt den Jeg synes, den bedste scene for mig er der, hvor... Det, uh I virkeligheden der, hvor de første gang møder uh, de her truckledites ude på den uh, her bakke hvor det hele er sådan og brudt mm. og går brud til skade og sådan nogle ja, ja. ting. Det, altså, det er der også en god ting. Det er også fordi, det er en rigtig god ting. er også fordi, det musik og sådan nogle altså. ting. Det er faktisk næsten inden musik, men når der er, så den der drone og den humming, der kører. Ja, sådan set lige. Altså, lydmæssigt er det den. Lydmæssigt er den det, jeg gerne vil have. Visuelt er den for det meste det, jeg gerne vil have. Det er plottet, jeg har. Plottet er noget helt andet end en trailer, måske sagde det så. Men man kan... Ikke være imod Matthew Fox'es look i den her film. Ej, jeg er en flot godt. Ej, jeg står stå fuldstændig ved, men øh, øh, det, jeg sagde før, Matthew Fox er det bedste i Så ja, jeg, jeg havde det lidt sådan, da jeg havde den Jeg ved godt, du elsker Richard Jenkins. Så hvis du havde den bedste ny karakter, så ville Hickory være en af dem. Chickory? Chickory. Hickory ville også meget <laughs> Ja, okay. Jamen, jeg har nogle ny lister, vi skal igennem. Er det Ja. Peter, hvad giver du på unge tommer omk? Jeg giver den 3. eller Nå? Øh, nå, altså, jeg, den, er, den er for lang, og den er til tider kedelig. Okay, nå. No. Det er jo jokerende. Men jeg giver den 3. stort til. en, det, det en det. twist. Nå, det, det er twist. Jeg har ikke, jeg havde netop sagt, det ikke årets film det er ikke en perfekt film. Nå, det var lige en 4 lige nede i skabet, eller? Ja. Det synes no, jeg ikke. Det, det, det, det var den langt hen ad vejen. Nej, er, ja. Øhm, men det er mig faktisk også en lille smule, at Patrick Wilson er loopson. Altså, de fokuserer også ret meget på de andre, men så meget så det næsten føles som instruktøren skal ved at Patrick Wilsons karakter er den mest kedelige. Ja. Film, jeg tror faktisk at han så person. Jeg tror jeg også næsten, jeg synes at det er den første halvdel af film med den bedste. For det må være den, det er også måske fordi jeg ved, altså, men det ville være blevet kedeligt hvis ikke jeg havde vist at det var at de der paradise mere på en anden tid. Ja, det er måske ikke så fedt når det kommer ind i hulen altså, det er okay. Det er okay, okay altså, dårligt altså. For mig sådan, med Sid Ake, er med Seth Gage og det er da kan mega godt det, der kender ja, ja. Han den er stik god. Uh, eh, den svær ikke så meget med, men han er uh, den, den er ret god. den er super og så, derfor så har du hele den en halvbe film, ja. hvor du var Lana og Leo Western tingen. Ja. Og, det, og, og har nogle det fungeret samtaler om ja. subb, synes jeg. Uh, og det fungerer super og, og den der samtale om at læse bad, mm. mega fed. Ja, den har virkelig det handle om en god sådan Cabin in the Woods aktie samtaler mm. i den af film. Jeg tror bare, at du læste sig lidt for meget ind i humoren. Jeg, læste jeg tror måske bare, at humoren virkede for mig. Jeg læste lidt mere som sådan en prætentjøs samtale, der selvfølgelig var mindre show men også sådan lidt prætentjøs. Jeg synes ikke, det er prætentjøst. Det, det synes jeg faktisk ikke. Altså... Jamen, det var heller ikke dårligt. Det er mere ikke... end sådan noget, som Kabel and Woodsaar, synes jeg. Jeg giver den også tredje, fordi og jeg synes, det var en øh, god film. Øhm, vil jeg se den igen? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Øh, Plot film. Det øh, film. Ikke helt det, jeg håbede, at men det behøver den heller ikke være. Jeg kan godt forstå, at den del hype. Jeg er virkelig glad for Kurt Russell ikke blev skudt i en af, året, en, årets, uh, en af årets... <tryk> en af årets... Sponoverne, En af årets... Jeg ved ikke, det kunne ske en værdscene. En højst rated film på Rotten Tomatoes. Virkelig? Mm -hmm. Det er en 7,2 på ene billig for også højt for ene. Slow West er en 7. Uff. Uh. Naja. Hmm. Det var en stemme Slow West. 10 ud 10. Det er godt, at vi ikke har sådan en skala. <laughs> ja, det er ret godt. Men det kan vel ikke sgu indføre det, faktisk. På sådan en skala så havde Slow West en 1'er. Nej. På sådan en skala havde Slow West en 8'er eller 9'er. Bone, Tom og Ork en 7'er. Slow en, en 7'er for mig. Bone, Tom havde været en 8'er, tror jeg. Jeg tror også Bone, Bone, Tom, -tom altså, og godt. Det er ikke meget, der adskiller de to på, karakter altså på vores karakter karakteresskala for mig. Ej, jeg ej, det, jeg det, er ja, mig det, det, det er det heller ikke for mig. Det er det, mm. det er et, et lille firetal og et øh, mellem stort tretal. Ja, det er ret godt. Ja, Peter, vi skal videre. Vi skal ja. tale om de ting vi har set siden sidst. Ja, det du. Ja, øh, jeg har ikke set noget, så det også, det finder. Eh, øh, jeg har genset TJ øh, Abrams Star Trek filmen, den mm -hmm. første. Eh. Øh, nu jeg, jeg hader, når du gensætter. Ja, men der er også en grund til det, og det kommer jeg altså til senere. Jeg taber den først, fordi den var... Det er, det er en den fin film. Alt for mange lensflarets. Lensflarets i den film jeg mig mere og mere, men jeg ser den. Mm. Men, men det er en fin film. Um, men, men jeg så den, fordi at øh, Star Trek Original Series er kommet på Netflix. Mm. Um, og da både mig og Christine lå og syge dag, der så vi Star Trek Original Series i et tænder lang tid. Um, Forfærdeligt. Og det var rimelig okay. uh, Star Trek Origin Series er langt fra den bedste Star Trek-serie. Det er måske nok den værste Star Trek-serie. Men den er virkelig watchable. Ja. Altså, man kan bare kvære ind igennem de her et meget lange afsnit. Man kan bare kvære dem, og det er så tankeløst nærmest. Og samtidig nogle nogle meget sjove sci-fi-koncepter, de har engang en... Um, og så, rent visuelt, holder den faktisk temmelig godt, ja. som først. Det er klart, at den er superbilligt produceret og sådan noget, men det, der, det har også en væs charme, og der er faktisk flere effekter i den, der holder i dag. Sådan, der er flere sminketing, sådan, der egentlig er udmærket for den tid. Um, så hvis man ikke har set original series, hvad jeg aldrig havde i det omfang, i fald, som jeg nu har set, altså jeg har ikke set den igennem, men, men jeg har set forholdsvis meget af den. Uh, jeg kun se den en lille smule før. Hvis man aldrig har set den, så, så kan ikke anbefale den. Altså, altså det er en klassisk firebens kamp, hvor den her oh, sidder før den er gået. Altså, se den i der uh, er ikke kommet så og... den en en jeg så, jeg tror den er ret altså sent i serien faktisk, gider faktisk. Ehm, altså det er irgendwie idiot. Altså, altså really not serious. For det. Det var well, de for sjov. Wow. I så første episode, så første afsnit med et helt andet cast. Og andet afsnit er Next Generation, og det vi godt var jo altså Next Generation er en meget, meget, meget bedre ser Ja yeah, ja, yeah. Og Picard er en lønne Picard? Lak. Picard Ja, okay Picard er en bedre kaptajn Det er forhældentligt Han siger Engage hele tiden Hmm, I'm going to get it I'm going to get it Kirk er en... Engage mm. Engage Yep I more no, yeah. not Blobjørn Hvorfor nu sidder den der? I'm Prince so. of Blobjørn I'm Prince <laughs> of <bloody young. laughs> I'm prince Nice Er det ikke det, man siger? Jo Høj, Måsø! Soktember! Og det er trist at se tingene, Lennart Nemo nu, fordi han var faktisk meget hyggelig Peter, jeg har set en film på Mubi Som jeg talte den sidste gang, kan du huske det? er Hipster-netværk, som jeg har set jeg elsker Mubi, det er det bedste Fuck Mubi Jeg har set Carnival of Sins Eh, Carnival of Souls Jeg mener, den er fra 1963 og det er en sort-hvid horrorfilm, som øh, er øh, måske den største inspirationskilde for David Lynch. Kan jeg se efter at se den. Hmm. Handler om en, øh, altså, Handler om en øh, ung øh, kvinde, som øh, forelykker en bil sammen med sine øh, 200 veninder. Øh, kører ned i sin øh, syg. Det synes jeg har hørt om den derfor. Og så... Øh, det klassiker. Og så... Øh, leder det efter hende så kommer hun kører op på broen hvor de andre står og leder efter hende sådan noget så hun hopper bare ud over vandet. Men og så nå endte hun faktisk ender der. Så efter den her ulykke så øhm, flytter hun til en anden by for at blive ansat som organisist i en kirke. Og øh, hun er kun ansat derfor, at, øh, det, øh, for at, hvad det var penge skyld for noget ikke er interesseret i sin religion, men det gik lige meget, drev at vi har sådan et øh, hvad det, kørt forbi på vejen sådan et øh, et øh, nedlagt teaternavn, øh, en stor scene ude ved, ved havet og nu ser hele tiden, den underlige skildelse som virkelig ligner ham der manden fra Lost Highway. Mm, helt tydeligt. Der bliver lige sådan meget introdueret der. Det er, meget, jeg, der er. Det er ja. jo det instruktøren i filmen noterer altså. sig med sig. Man skal en politist ind i den. Især jeg tror primært skuespiller, man har ladt han en helt vild mange øh, mærkeligt små commercial filmer eller noget af den er blevet ansat det sådan en filmstudie. Det lyder sindssygt meget for god til at læse sådan en mangfoldig, hvad jeg mener. Det eneste er en rigtig film. Hvor var det den der var fra? Den var 63. Ja. Men det er en Virkelig, virkelig, virkelig god horrorfilm. Meget, meget effektiv, og stadigvæk til tider hyggelig på nogle måder. Og effekterne er ikke sådan fantastiske, men sådan stilistisk forrygende. Virkelig sådan en flot, flot, flot film. En af det bedste horrorfilm, jeg har set i år. Og helt, helt tydeligt, hvor meget Lynch han tager fra den. Altså han tager rigtig, rigtig meget til både racer Razorhead, Lost Highway selvfølgelig. Og han tager på god måde, ikke? Mm. Men det var sjovt at se en film fra... 60'erne, som føles så moderne på en eller anden måde, fordi det er sådan... Den, den her genre af film laver man stadigvæk i dag, sådan en underlig twist-horror-kunstfilm. Det, mm. altså, det, det, det føles relativt moderne øh, og er meget, meget sværdige, vil jeg sige. Så jeg, den kan jeg bare være med Jeg ved ikke, at jeg på Mubi, så... Ja, den, er det er bare en skræmse logo. Det er fandme godt logo. Mm. Så altså, måske det lavet det om. Næh, godt logo. Mm. Nu skal vi se, hvad dagens film på Mubi er, vel? Hvad jeg skal vi se i aften? Hvad er en stave på Mubi? M-U-B-I Det minnes Virkelig godt lover. nu lover du alligevel min Mubi-app herfor. Ej, det vil jeg gerne vil udvende. Og så kan vi se, at... Hvad er derude? Sådan Space Invaders ting, der er ladet. Der kan vi se, at dagens film er... Mubi, what's great? Nu skal du høre, nu skal du høre, hvad dagens film-appler. Så skal du se, om du har lyst til at abonnere på Mubi. Den hedder Of Love, One Lives. En historie af Silvano Agosti. From 1984. 93 in New Orleans. English undertext. This research on tenderness, sensuality and love took me three years to, <laughs> of life in Parma, <laughs> northern town of Italy, where I contacted 7,000 people to have, at the end, seven human beings that really had something oh to say Oh my god, about the world So it took me down. Den, den, den, skal ikke jeg ikke jeg den skal jeg se. Nej, det er sådan en italiener, der har skrevet den. Øhm, så, så har vi, jeg ikke, jeg en uh, ungarsk film, der hedder Before Dawn. Altså, du behøver ikke. Kom lige stop. Øh, så har vi Story of My Death. Den kan I, vi se ja, billedet ja, til ja. bitte. Den kunne måske godt tænke. Det Okay, fine. jeg tror kan lade. nok, det nok. Ikke mere, tror jeg, desværre. Har du søgt ned? Eh, nej. Okay, hej. Der heller ikke. Ikke noget, jeg vil Men skal vi så, øh, så, øh, så stop med forloved? at reklamere for, for Mubi? Ja. Så, øh, for, find, det, får vi penge på det her? Mm, altså, får du penge på det her? Ja. Jeg okay. øh, er forloved. Det vil vi ikke tale ud af, mens jeg Frem finder, finder spørgsmålet. Men skal jeg tale om Præmånd 4? Ja, bare lige, jeg finder spørgsmålet. Øh, ja. først, først bygget en landsby. Måde, Peter, jeg har fundet spørgsmålet. Okay. Her er der et spørgsmål fra Aram. Hej Aram. Han skriver, har I noget om Aram. Så so, The Green Inferno i går. Har vi til den der? Nej, har, har du Han så The Green Inferno. Jamen, har du set Gud? Nej. nej. Jeg har ikke set Gud. Det er længe siden, jeg har set en horrorfilm, der var så vulgæret og klamret at se på. Puha må da flere gange kigge væk, men filmen kunne da sagtens ses ud over det. Han har jo et, flere gange skrevet, at vi skal se Green Inferno. Jamen, vi... Han er virkelig hype på, at vi jo, vi, se han. Vi besluttede også ikke, selv, se, at se Green Inferno. Vi vender til den film, de der andre, så <laughs> Men, øh, vi har sindet. Der kan sindet. Ona er altså svært. Men der vi vender tilbage til besiddende iTunes eller i gewaffen. Eller på Blu-ray. Heller, så skal vi nok anbefale. Vi glæder os. Vi glæder mig ikke. Men jeg tror desværre faktisk klarer for på Blu-rays. Men jeg synes det er lidt som 15 år siden vi så traileren til. Ole well, Peter, du glæder dig ikke, fordi du er åben altså følsom. Det er du er så sart. Du er ikke lige på. Hvor du går an på, meget voldtægt og incineret voldtægt der er vil det er Eli Roth? Jeg tror ikke, du kan lide den. Ja, nogle gange Har han en underlig måde at vurdere de på? Nogle gange synes jeg, det er jo behæld, nogle gange synes jeg ikke. Okay, så skriver han så. Den har lidt af samme humor som den, der var i Knock Knock. Den har ikke fået set nu. Stadigvis et Knock Knock. Og I am from Oakland, bitch, er med i filmen i næsten samme dumme rolle. Er du for, det er en knockback-reference? Det Okay. I'm from Oakland, bitch! Men er det Reeves? Nope. Okay. I burde klart anmelde den, da der er mange mindefulde scener i den. Så skriver han, The Final Girls, har I hørt om denne? Overraskende oh, sjov. Lidt samme handling som i The Last Action Hero, by i en horror setting. Kan jeg klart anbefales. Jeg har faktisk om den. Jeg tror, jeg har set en trailer, altså... Lignede det sådan noget... Um, eller jeg har ikke set trailer, men jeg så en trailer. Og så hørte jeg, at det var sådan noget... Um, som er meget populært lige nu, sådan noget comedy, horror, meta-referencer til uh, The Final Girl og sådan noget i horrorfilm. Det gik ud fra, at det sådan noget, så gad jeg ikke se den. Hmm. Der er rigtig meget, Cabin in the Woods-agtigt noget, bare, at de bare kørte tusindelig Cabin in the Woods var de ja, god. Film. Den var god. Det var også egentlig det første, der gjorde den. Jeg kan aldrig huske, om den film hedder mm. Cabin in the Woods eller The Cabin in the Woods. Det Men øh, hvis han siger, at The Final Girls er god, så skal det så jeg være, at jeg lige skal se den. Og last action, kan hvis ikke gør det, er det en han nu. Det er en Manson Family Vacation sutter alt for vildt. Det kunne du måske godt have sagt dig selv? Ja, det, Hvad det, det, det ved jeg ikke. Er ja, det, synes du, en spillefilm om Manson? Med en fornuftig familiefarm og hans deadbeatbror, der er besat af Charlie Manson. Muligvis, muligvis burde de lave en dansk remake, hvor Peter Johan spiller hovedrøn. Det havde været en spillefilm, hvis bare er af Marilyn Manson. Ja. Så kan du selv gætte... Jeg synes, den, synes bare, at Hollywood er en mega, mega god plade. Ja, det er det, det bedste. Det er det næste bedste. Mechanical Anders er det and oprigtigt. Golden Age of Grotesque. Ja. Jeg kan ikke godt lide det, jeg kan godt det. Mm, okay. Der er momenter på Google. Kaboom-task. Kapun er den god. Kaboom er fremragende. Til det er den sang, du skal smide i slutningen af. Well, har jeg gjort det ikke engang. Bedre, så. <laughs> jeg, tror, det. jeg elsker Kaboom. Det er træningssang. Nå, det er rigtigt. Jeg <laughs> Det ser jo altid en sang, jeg hørt meget i løbet, og huns løb, og det prøver jeg at gå på, og så... Jeg har den nogensinde bevæget, så ville han også høre, at Kibun har gjort Hans krop er virkelig bare lidt ligesom min, bare degenereret. Ja, han er bare så lidt... Du ligner faktisk lidt med den, men Nej, det jeg dog ikke. Krops bygde, jeg, det gør jeg ikke. Nej, jeg er helt så pæreform. Du er sådan, at du er en man-key i det. Jeg er ikke helt så pæreform. Er han pæreform? Jeg ved for at sælge, hvad det? er ved at være for min højde i offentlig. Det ville sikkert være god til at døde, hvis du rent faktisk lavede noget. Sikkert vil jeg være fremragende til det. er bare rigtig fed. Jeg tror præcis, du ville ikke ville være fremragende til Du skulle lave noget fysisk aktivitet. Når ja, men min krop ville sikkert Ja, tage, det. Mit ja det Mit sind ro. Hvad <laughs> um, tror du, du kunne døde det? Hvis jeg virkelig anstrenger, så tror jeg, at jeg, jeg kunne kryb mig op på 15 kg. <laughs> Nej, jeg har ingen Iksaf. Hvis det 5 kilo mere, nej, det det er ikke engang nok til standen vel. Du kan faktisk ikke tro. Altså på den, ja, jeg tog One Jeg kunne nok godt løfte sagen. Jeg aner ikke hvad det tog at Okay, øh, men hvem tror du, du vil spille i det her remake? En øhm, fornuftig familiefar jeg, jeg og hans stedbillebror. Manson Family Vacation er en film om en fornuftig familiefar og hans stedbillebror, der er besat af Charlie Manson. Char jeg udfører, at jeg ville spille... Jeg vil mærkeligt, Charlie Manson, så var han mere sådan en vinder med <laughs> det din egen formål? Nej, det, <laughs> det står i rammen. Jeg skal udføre, at jeg ville spille Deadbeat Bror. Mm, så, så er så mere believable, som Deadbeat Bror, du har. Niels har skrevet en, jeg, jeg synes, gennem den, den Hvad er Dias' yndlingsgenre og film? Øh, ja, Transformers, tænker, film Transformers film, en en genre, er, er, ja. Transformers film med, så øh, Piranha-sen. Og, altså i det hele taget alt med Michael Bay, bortset fra det gode Michael Bay. Og alt, alt det dårlige Michael Bay elsker Dias. Han er også vildt med Chunky Express, det var det selvfølgelig. Ja, men øh, jeg synes vi skal gemme den til ham. Okay. Til ham. Men tak, Niels. Øh, til engelsk, skriver... Men det ikke ramt, at skrive ind om, om det andet, vi lige så ja. om? Okay. nu gik vi over til er ja, jeg færdigt. Jeg sover halværdigt her. Ja, jeg ved ikke Her er en mail fra Emilie. Med med. I go in and out. Det er Emilie nu. Har jeg ramt? <laughs> Emilie skriver. Ja. Hvordan udd Hvad skal dig til at få ud af din øh, Jeg sidder halvvejs igennem podcasten, men <laughs> jeg tænker, fuck, jeg er nødt til at karakter også. Øh, det har du videre rimeligt. Nej. Øh, jeg, jeg, jeg tænker over det på forhånd. Øhm, aldrig mens jeg ser filmen. Men, men bagefter. Så sidder, bruger jeg et lille tid på at tænke lidt over det. Øhm, og nogle gange kommer jeg frem til en karakter. Oftest gør jeg ikke. Mm. Øh, oftest finder jeg endeligt ud af det, mens vi optager faktisk. Jeg kommer typisk fram til det, mens jeg løber hjem fra arbejde, før vi skal op til at få et kære fjollede, men så tænker jeg sådan lidt over det der. Altså har det sådan, jeg, for, mig, for mig sker det, når jeg begynder at sætte ord på det. Ja, det, det kan også godt ændre sig lidt for mig, men umiddelbart så har jeg sådan en ting i hovedet, som jeg plejer at følge, medmindre der virkelig sker noget. Altså jeg har en ret god idé fordi... om det, men... Men, men, ja, altså. men jeg begynder, fordi jeg gør det på den måde, hvis man nu for eksempel følger mig ind på Letterbox, så øh, normalt ger jeg en karakter til filmen, når jeg ser den på Letterbox. Men det gør jeg ikke med de ting, vi skal fordi jeg ikke vil sådan sidde og overveje, blevet, så sådan sidder overvejer hvordan han blev ledes, jeg skal give den der sådan, men jeg har nok en meget god idé om at være vil give den på en femskala. Altså prøver jeg sådan at, så skal jeg bagefter finde ud af, hvad jeg så vil give den på en fireskala. Det synes jeg er, sådan, er meget sådan fordi det er meget nemmere at give karakter, synes jeg i hvert fald at give karakter på en femskala. Men ja, det synes jeg også. Altså jeg, jeg tror også jeg meget, hvor det vi kommer komme frem til noget på den tilskala. Ja, og det er det der er lidt, fordi her, jeg synes det går i den, at der jeg sådan, før, det hvor at man er nødt til ligesom, at tage stilling, Hvis man mm. giver et total, så man virkelig, er man et statement på hvis man giver den et firtal, så er det måske ikke helt så meget et statement, som et femtal er, men det gør heller ikke så meget for mig, for er, så kan vi tale os frem ja. til at... Altså derfor, når vi giver, vi giver mange firtal i den podcast, ja. det ved vi godt. Det betyder siger... ikke, filmen perfekt. Nej, nej, altså, så snakker vi som frem til det, men, men, men de andre karakterer er faktisk lidt et statement. Det er selvfølgelig også, fordi vi ja. vælger filmen, som interesserer os. Okay. Men, men jeg ved ikke, om jeg har nogle sådan predefinerede ting. Hvad skal der til for, at en film får topkarakter? Jeg tror, vores game så synes jeg egentlig, der skal vildt meget til, øh, i virkeligheden. Jeg tror, at jeg ville, jeg tror, at det skal til, at jeg uden nogen øh, mænder, eller man skal sige, ville anbefale den til mine mænder. Altså uden at sige sådan, øh, du kan måske lide den, hvis, hvis du kan lide sådan her, eller den er rigtig god, men den der det, eller sådan noget. Altså hvis jeg bare ville sige, se ja, Der har det helt om vil jeg sige, det er fuldstændig glædende. Fordi der masser af ting, jeg giver fire, som øh, betyder som, Creep for eksempel, der vil kalde masser af folk, der vil synes, at det var en elendig film. Og kan de synes, at det en elendig film, hvis de så den. Det kan også være, at man kan aldrig se den. Det vil jeg ikke. Mm. Bare, jeg ikke hvis de ikke skal det. se altså, den. Når jeg har rigtig godt givet en film, så synes jeg, jeg alle skal se den. Jeg tror, det, der skal til for en film på fire vej, det kan være en af to ting. Enten kan den være sådan, lidt som Slow West, der er perfekt inden for... Ikke perfekt, men rigtig, rigtig solid inden for det, den prøver at være. Og det kan udvise et fiertal. Det andet, som kan give, som kan give et fiertal for mig, det er, hvis den virkelig taler ind til det, jeg godt kan lide, så kan jeg bære over med mange flere ting i mm. en film. Foran på et horrorfilm, så er måske lidt med tilbage lidt til, mig, og samtidig er god, mm. og den er lidt med tilbage til en film. Så er det Så en kombination af de der to ting, det er selvfølgelig sådan det optimale for mig et eller mm. øhm, Altså, jeg ved det heller det, det kan også bare være en overraskelse. Det kan sagtens være det, jeg lige sagde, det er overhovedet ikke stemmerens med, hver, hvilke film, jeg har givet fire, jeg ved det, når jeg ser det, tror jeg. Ja. Altså, jeg er ikke så i tvivl. Jeg, jeg tror, det kan være en milliard forskellige ting, der gør, at jeg kan finde på at give ned fire. Altså. Altså jeg sige, men jeg kan... er ikke i tvivl, når jeg gør det. Hvis jeg kan blive noget, så kan jeg blive talt op. Jeg kan aldrig blive talt mm. ned, synes jeg. Nej, det synes mm. jeg heller ikke, kan. Altså, jeg tror også, det er derfor, jeg gav Man of Steel 3-4 eller sådan noget. Mm. Idiot. Nej, fordi jeg vidste, jeg kunne Det er det, altså. Men i virkeligheden jeg... skulle Man of Steel måske 4-4. Men til gengæld er der, ikke meget, der skal ikke så meget til for mig for, at jeg gælder en film 1 ud af 4, vil Fordi det behøver ikke være sådan en fuldstændig katastrofe en film. Det skal bare være noget, jeg synes er røvesygt, for eksempel ind af stilen. Øhm, så altså, på den måde har vi nok en lidt mere, altså, og det er også sådan, jeg gerne vil have en karakterskalle, en karakterskalle, hvor vi rent faktisk bruger karakteren. Mm. Vi giver selvfølgelig flest høje karakterer, det klart, fordi vi kan give de film, vi typisk, vi vælger dem, fordi vi er interesseret i dem. Men når der kommer en dårlig film, vi ser, så er vi heller ikke blege for gennem mm. 9.84. Så det kan jeg godt lide. Yes. Så har vi lige uh, lidt fra Kasper har vi Kasper. Den Kasper. Det er den Kasper, det er den Kasper ja. De tror jeg godt. Øh, Kasper skriver en... Mm -hmm. Hvorfor havde I ikke tid til mine spørgsmål? Stand, altså spørgsmål, stand, spørgsmål, stand, spørgsmål, spørgsmål, spørgsmål. Det var sidste gang, hvor vi talte om de ting. Du har meget, meget mm. øh, Så skriver han... Hvad havde jeg Johannes og Dias, fat nu, at grunden til, at Peter altid har mange flere film jeg er, at han ser det med dobbelt hastighed. Jeg har sådan aldrig set flest film. Hvorfor tror jeg, at han når at se alle de film og tv-serier? Nu skal han oproge alles tid, så der main event-spørgsmålene bliver udsat. Nu er det nok med dit misbruge og utålmodighed, Peter. Jeg gider ikke særlig wrestling. Nej, det er jeg enig i. Er et spørgsmål til Dias og Johannes. Er, er, er, er der wrestling-spørgsmål der i? Ja, der gør man lidt wrestling-referencer, siger man. Ja, det ved jeg faktisk ikke, oh, om gør det. Øh, uh, et spørgsmål til Dias og Johannes. Gem mig en fjernbetjening, når I ser filmen sammen med Peter, så han ikke kan sætte på XXR-tiden. Altså, aldrig da Peter rører vi med en fjernbetjening. Det er sådan, er Hvad for en fjernbetjening har du, der kan på magisk vis sætte den op på? Har jeg ikke. Nej, det er Nej, måske bare, fordi jeg ikke har... Måske fordi jeg, jeg, jeg jeg tror, jeg... Ikke, det er måske, fordi jeg kan ikke kan forsmåle en verden, hvor folk har dedikeret Blu-ray-afspiller med en fjernbetjening. <laughs> jeg har en Playstation. Øh, det har jeg. Hvad du, det føles her, det. Det, det er en centrifuge Blu-ray afspiller. 80 er du 80 år gammel. Prøv at bedre. Min ja. dedikerede Blu-ray afspiller er min PlayStation. Well, jeg vil have den bedste Blu-ray afspiller. PlayStation er en fin Blu-ray afspiller. Nope. Hvad er det? Ja, den er død. Gæst fra en, en Blu-ray afspiller. Men er det ikke den en god Blu-ray afspiller? Og oh, ja, PlayStation 3 var en rigtig god Blu-ray afspiller. 400 var også god. 400 var god, men nu da standarden løftes, så på det tidspunkt kom PlayStation 3 kom en fremragende altså, Den afspiller mine blu Og det er endsen altså start. Det er også lidt et slutpunkt, kan man yes. <laughs> Mere fordi, vi ville gerne have en Blu-ray-spiller i stuen, og jeg har ikke nogen konsoller i stuen. Det kan, jeg, det kan jeg godt forstå. Og så købte jeg en billig Blu-ray-spiller, som var den, der havde for de absolut bedste anmeldelser af alle. Og en fremragende Blu-ray-spiller, og den er bedre, det, synes jeg. Og ja. den har en fjernsigning. Ja. Kan du, du tage den op på dig og bladstede? Men det har jeg lidt hmm. Eller har jeg? Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk heller ikke. Men, eller, ikke med lyd i hvert fald, ved jeg. Så havde jeg gjort det. � så skriver han, så nu er det med caps lock. Okay. Så forestil dig det. Jeg er sikker på, at det er en overtrædelse af loven, når man ser film med dobbelt hastighed. alt sammen med caps lock. ja, det svinger lidt. Jeg er sikker på, at det er en overtrædelse af loven, når man ser film med dobbelt hastighed. Det tror jeg ikke. Så skriver han. Jeg kan godt lide noget meget seriøst svar på spørgsmål. Husk at se Survivor Series, hvor du vil komme en turnering om titlen, der Seth Rollins er blevet skadet. Det er ikke et spørgsmål, Kasper. Skriver han også senere her. Husk at se uh, i den nye tv-serie på WWW Network, hvor wrestlers spiser med hinanden. Det er heller ikke et spørgsmål. <hælder> ansæt, det lyder ansigt, det seriøst. Det må du indrømme. Det lyder lidt sjovt. Det lyder faktisk lidt sjovt. Gaspard, den må du godt... Lige præcis det program, hvis må du godt er, fortælle lidt mere. Hvis er pensionerede wrestlere, der spiser med hinanden. Det må du, du, du egentlig også godt være nutidig i Jeg vil gerne se Sheamus spise med nogen. Jeg kunne forstå mig, det er veldig uliggerligt set om is det automatisk. Kasper, ser, han ser bare så. Kan lige på sidst den her ting, må du godt fortælle os lidt mere. Simus selv, selv den til os Kasper, selv godt til os. Simus Lina var lidt en butteret på meditationstime pick. Lina var skrue ved Jonas. Begynder faktisk. Nå. Og det så også ulævlet når Jonas spiser. <laughs> det er slet ikke. Okay, okay, så snart plus undertrager Kane mode brain bro. Wow. Er det bare så kan okay, hype for. I don't care. Det er ikke et spørgsmål. Jeg vil bare reklame Nå, for at se, Demon Cain. Jeg hørt det. Jeg ser ikke wrestling. Nej, det gør ikke. Poblade på og Jeg så det ikke. Jo, du gjorde det. det med, okay, jeg så det. Han <laughs> gik ud en ambulance. Ja, og så var han altså. ligeså blevet lige, lige. Demon Cain. Demon Cain har sådan en fake påryk på. Fuck wrestling. Ja, lige præcis. Fuck wrestling. Men Kasper, må du godt lige skrive om det der program, hvor de spiser sig om. Hvad spiser de? Hvem laver mad af? Stil et spørgsmål læste gang. Still nogle spørgsmål om film. Stilte han et par spørgsmål, der kind of handlede ja, med det. hvordan man ser og føler, men det er, også okay, det er også okay. Ja, det er ja, inden for... Altså. Nu har vi kørt meget på den her med dobbelt hastighed, Peter. Kasper, find den næste ting om Peter. Eller mig. Eller Dias. Yes. Hvad? Well, altså... Det cirkler sådan lidt om det, de samme gang finder ting, ah, jo, okay. okay, Kasper, så, afvendt! Find, han finder sådan en ting, men de er sådan underlige. Det der med, at Rigtigt. jeg spiser sukker og er... Ja, Hvor kom den, det fra det? Det kan jeg, det, det ja, jeg. Nå, Men... Jeg sådan... Jeg er, mig, jeg er sådan et menneskeligt dogmendyr <gør> Du bruger end det mod dig! Jeg er sådan overhovedet ikke hyper Du bruger end det mod dig mm, Det er sjovere det er, Så okay. jeg må godt bruge min gode joke Nej. Ellers Casper, vent på vi finder en anden uh, ny ting Og så uh, skal du køre på det? Ja Okay, jeg tror det var derfor denne udgave er nået i uh, Næste uge, der anmelder vi The Gift Joel Edgert Edgert Joel Edgertans Cody Smith, hvad gør vi uh, i? Jeg tror det er hans dybby som instruktør der Æh... har han jo sugeret Ja, han har ja. den, og han er med i ja. den. Og det er sådan en thrillerfilm, Home Invasion, tænker jeg. Og oh, by the way, jeg har genset den nye Dread-film. Og ja, der, der er meget sjov. Okay. Og med disse viseord øh, vi gerne altså, men... Tak for den her episode, Nogenfilm. Husk, du kan følge os ind på nogenfilm.com Inde på soundcloud.com Slash Nogenfilm Vi kan også ja, ja, ja. iTunes Finde os på Facebook, facebook.com, så film. Send alle jeres gode og mails og alting til noget om film. Snæblik gmail.com, eller gør det inde på Facebook. Husk at like, subscribe, giv os en favorite, eller hvad det hedder, inde på Soundcloud. Bare mig eller sætter jo lidt godt sådan altid ud, som om hans ansigt er for lille til Nina Conan O'Brien på spredning. Det gør han også, men han hedder galt med hans ansigt. Nå, Nina Conan O'Brien er det ikke. Weird, han er smagt nok. Det sweet afblad, hård på de her kommer der en sang, og jeg kan ikke helt finde, om det skal være Kaboom Kaboom igen, eller om det måske er... Øh, hvad kunne det være? Kunne det, um, være? det kunne være The New just Bieber. Det tør jeg ikke, så kommer de bare efter. Ej, ej. Ej, This is the night. This is the sound. Here comes No!